פרק כ"ד ויוסף אף אדוני לחרות בישראל, ויסט את דוד בהם לאמור, לך מנה את ישראל ואת יהודה. ויאמר המלך אל יואב, שר החיל אשר איתו, שות נא בכל שבטי ישראל, מדן ועד באר שבע, ופקדו את העם, וידעתי את מספר העם. ויאמר יואב אל המלך,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 ויתן יואב את מספר מפקד העם אל המלך. ותהי ישראל שמונמאות אלף איש חיל שולף חרב, ואיש יהודה חמשמאות אלף איש. ויח לב דוד אותו, אחרי כן ספר את העם. ויאמר דוד אל אדוני, חטאתי מאוד אשר עשיתי. ועתה, אדוני, האבר את עוון עבדך, כי נשכלתי מאוד.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 בארצך, אם שלושה חודשים נוסך לפני צריך, והוא רודפך, ואם היות שלושת ימים דבר בארצך, אתה אדע וראה מה אשיב שולחי דבר. ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד, ניפלה נא ביד אדוני, כי רבים מרחמיו, וביד אדם אל אפולה. וייתן אדוני דבר בישראל, מהבוקר ועד עת מועד, וימות מן העם, מדן ועד באר שבע, שבעים אלף איש. וישלח ידו המלאך ירושלים לשחתה, ויינחם אדוני אל הרעה, ויאמר למלאך המשחית בעם, רב, עתה הרף ידיך. ומלאך אדוני היה עם גורן הערב נא היבוסי. ויאמר דוד אל אדוני בראותו את המלאך המכה בעם, ויאמר הנה אנוכי חטאתי ואנוכי העבדתי, ואל הצאן מי עשו, תהינה ידך בי ובבית אבי. ויבוגד אל דוד ביום ההוא, ויאמר לו, עלי הקם לאדוני מזבח, בגורן ערב נא היבוסי.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 מעל העם. ויאמר ערבנה אל דוד, ייקח ויעל אדוני המלך הטוב בעיניו, ראה הבקר לעולה, והמורגים וכלי הבקר לעצים. הכל נתן ערבנה המלך למלך. ויאמר ערבנה אל המלך, אדוני אלוהיך ירצך. ויאמר המלך אל ערבנה, לא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 עד כאן ספר שמואל ב'